ترابعہ تم وقف الزام کر رہا ہے کہ دیات الحق قبل قانون ہے یہ ریاست کی ضرورت ہے حق قبل قانون ہے۔ تسلیم برائے حق نہیں توارض ہو فہمیہ کہ ہر صاحب منشاء جو استعمال لا ینمقدی اغهوار او الحقات او زه هرې تفصیل وکړم او کوم کوم دي مسامير هغه پر یا تاسو ربول پته احرا اتو باغونك يوباغو سماخ رولون تماشقون. بوز بي سماخ رولونك از تلاح ال ايا دا مولخش ده او فغير مولخش ده. الموسلمك دا از تلاح بياني او دا باغي سماخ دا مولخشيات او دا غير مولخشيات حر بياني دا ابتلاعات پرانو او مصنف هغه یو مذهب دا بیانوي چې پاتې خلق باویه مفعول دے تماسکون ته سوي دیتا هغه غیر ملصق وایي نو مصنف دا هغه مذهب ذکر کوي په هغه باندې جرأت کوي او د هغه دلیل ذکر کوي هغه د خپل ځان دي کم هغه راځي دات ها مخرول دا ملحقات و ندیت نخبل ها راجح مذہب ذکر قید حقید فارد و دلائل قیشت او ورساند مولانا عبدالعی سے مذہب پاکی هم ذکر قیدی چی آیا دا ملحق تر کمیان ملحق تر کمیان ملحق تر نمسنف کی ترکیان و تردود او کدا ملحق ده که غیر ملحق ده. ربای ترتن داوړه چې دا غیر ملحق ده هغه او دا هغه د دې سره چې غیر ملحق ده. زه هغه د دې دغه چې زیاتت سفاره د الحاق دپانه محکی لا دي. ما ته و ذرا تا در الحاق <سؤال> دفر دفر سلمینه <سؤال> مخکرا دیش او هغه په یو ضرورت او یو مشغولي باندې بنادا چې هغه یو مشغولیزه ما ته واده پانه خور کوو هغه دفر سلمینه الحاق دفر نه شراک کوي او تاسو په حقیقت کې هغه بلکه حق صفاره হইنه دغلي کې هغه د فارا در اراد زمانه د متواضع ده متواسا هم د متواضع د فارا بلې متواضع څه ویل کی متواضع وایي چې لوږه یې معنا ده یتاع کل او ابتلاق متواضع دې ته ویل کی تیر یو په ال نرسه بل <سؤال> په د دې لپاره چې دلالت وکړي په دې خبره باندې چې دا مفرول د پیړی اول د قاعل اثر خبره ده. د دې ډول لیکي موثقات ځکه چې مثال وروو تقللنا زیدا فتقللنا ذا تقللتا دا د یوې اوکی اړېزې ذکر په دې خبرې لپاره د کارښوي چې په دې د لارې خوبي کې دا پیړی اول <سؤال> مفعول ځای دی د فایل هغه اته قبول کړي چې ټوبې په سره ونیږي زه څنګه ټوبې په سره کړو باید هغه په سره نو په دې وروسته وروسته متواضعه کې تللې کیږي کله یو ځای ناروسته څه ذليله <تصفيق> بارا تصديقه فقره دلالت كشي مفروض في الري اول تفاعل اسفقه القريه وهو ايوا الى تناظران جواب متواعد دول الحاق باران ذا واحال ذهب الميدوان دلاله خبره كي سيادتك بارا الالحاء دصار مخي مشراخ كراجي وذا صا عين نام یو تا صرف د زادای مجذورې پر بیا باندې هوا امق کرا کوله زادای هغه مذہب او دلیل باندې مصنف زرید په مذہب او دلیل باندې هغه راستې یې پر مذہب بیانې مصنف وايي چې دا خبره ده غلطه ده بیا د اضافه د الحاق د فراره لقاق کلمینه مخکې نشي راستلې وړي وړه سره وړه چې دستر کو نو تاګرو کتابونو کې ډېر خاصي ویتالو نه څرګيږي چې په هغه کې زیات سفاره د الحاق د فقره مختیرا غلې دي لکه وايي کوتوری اکبر والا د الحاق د فقره مختیرا غلې دي لکه نرجست لک پر مرحبا لکن خلقم لکن وغیرہ دا مختلف طرق د فقره کلمې نه مخید الحاق د دي نکتا عبارت تھا حوالہ تدریج زیادت سے الحاق صفارہ دفعہ مکتوب ہوئی شلا ب مصنف کو یہ دا خبر کئی زیادت صفارہ دے الحاق صفارہ مکتوب کی نشراں دے نو پدے کہ اگر صاحب تمشاع ہم دے دیوجہ حوالے باب المسکن تفعن دے تا مکمل غلط ہوئی ادرا شاہ دا غلط تے او فقراں کی قضیہ کلام استعمال بالکل مولانا عبد الالحق مولانا عبد الالحق وای چې نور مرشد دی او لغیر مرشد دی چې دا باب نام الستر دی چې ملحق دی استاذ هغه وای دا رباعی مزید دی به هم ځای وته الباب التماثل تمسكون دا باب التفاعل دی تصربون دی دا مين پټه 84 پټه داخید ده هلو فنیز بانتی ده مین ده کلمی ده اثر نده او اصلی ده مین فکی. مصنیق فنیز بانتی. مصنیق ویشی حقیقت داده که ده ملحب ده ویش. او ده همیر فاره مصنیق ده دیده بیشتی. اوال دید داده مصنیق ویش. که ده رمده ده الحب حقه پدوش آنو بانتی. یو داده که زیاده که حرف سره. دا هغه سولې کلمه وو د ورو بغاج باندې یو کس یو خبره وران او بل پرې خبره وران دغه هغه او حق په دې باب هغه معنا او حواس مستقیدو یوش بلې مو حق دې دې معنا ده چې هغه ولحق دې باب کې نیویو د چې و دغاه کو شرایث موجود شي اذن حق په الحاق باندې کولیش او قدرت روشن رہیں خوب یا بہ نسبت حکم فالحق مند نشکاول و جس طرح چمن باب تماحول توکسل لپدی کے دہا گوان شہایت موجودو دا شرط ہم موجودگی کو زیادت دے گروپ قرار اپ وزن کرو بھائی بھائی تقالید باندھ کر دے او گل خواص ت تقالون نتی پدی کے نش کرے معنا او اواس پدی کے ہم نوشی حرکل دغا دوارا شرایط موجوشو نووز دوابی تماثرول یا تماثن کو الحاق کی تشک مشتلی دامو لحظیر یو تقیل حقا دغا دغا دشکیش ریب بزیون کی وطردی او بل لفظ دا مسکین لفظ تاحتیش خان که زکا کم اختلاف شی حقا بده تماثن کلی حبارا اختلاف دا مسکین لفظ تاحتیش خان که نو مسکین لفظ دا تاحتیش خان موسنقوائی دینا فتح اولا که دا چیزی مسکین لفت کی دامیم حمسلیت دا فتی زائب دیت او دا مسکین زمی صغیل وزن زهر فیالیدون <سؤال> حبتا کی دامیم فتی از مشی نو کمی خلاف چی هستلی های خلاف فدیتی حمدی دویم دلیل دا فتی موسنقوائی دا فتی موسنقوائی ویشی دا محققین و سرکیان و دای رقایده دا محرده دا که ها غیوائی کلیو کلمه که حرف زیادی و ده ها مزید تیه کلمه دفل اصل سره ها مناسبت فیو ده دره دلالت سره کابیلی که پید دره دلالتونو کی یو دلالت لطولو ترمنده بی یا متابقی یا تزمونی یا التزامی تا سو تاریبون کلیو دره دلالتی متابقی چا سوچی دلالت <سؤال> تلفظ په هر معنا موضوع له بعد دې سهول <سؤال> کې دلالت مساواتي او تزميني دې سهول کې دفر دلالت او کې خصوص د معنا موضوع او اټزامي دې سهول کې لازم معنا موضوع له دلالت وږي موږ مفسرین مسخيا چې هغه واجب د اثر سره په دغه دري دلالت اونکي او دلالت هغه وځل تا هم چمنګه وکړلې نو دڅدا دا میځه تمسکون لفظ وځي کړه تھا او دې مها زایقې او د انحب صفره راولې دې مها هغه سکنه رسی او مون او تمسکانه کې دا تھا او دې زایقې نو اوسه چې تنظیمي توګه تردا تمسک نه پې سکنه باندې دلته لږ اگر په دې شان چې تاسو کارونه وړاندې سکون حرکت نه کوي او د تمسکې وړاندې تمسکې وړاندې مېکين شو هغه او کوم سره چې هغه مېکین شي مداور سره خبر اور لازم چې هغه ډیره حراست نه کوي او ډېر ګرځي او ګرځينا نو ما دا سره کوم کار وایي چې کارمره ته وې کارام او مېکينه هغه ډیره مونږ شي ډېر نه کړو نو کلیو اجازه باندې هغواکې ابتدا چې څه سره د سمسره د لارې پچا باندې تل پښو کوو باندې کوي ورته مرګي دې کلمې د خپل اثر سره هغایو مناسبت موجود نو په تا كله کې د سمسره دا ښا او نیم زائف دیر الهام سفاره راغلی او اصلي ماده په جهاره شېره ځکه نه دا هم کلیو دلالت دی وکي او دا تو دې چې د پټي زائف د خپلې دې دې نتغاد ودلائی المسنحیت حباب بشرف احبال اداو بانده. واقعی تفریبارد دوستو گورد. در بابی کردان. و بابی تمخرول کی تنظوط او اشکال کرده ده. کی زیادت الحاد قول فانوی آید. کی زیادت دپانا دلالالحاد دپانا مخد که نرد دی. جو دیتاکی بزروعت ادار معانای متعواد. ما تیوا د تا چې در ضرورت ته ادا د معنات مساوات نه په کلي په مي ايت د پانه بس اين برائے الحاقونه توان نشو مومين د بارا د الحاقونه شي راځي په حقیقت چې هڅ صاحب منجاعت مختص با همدې ول باندې صاحب ته منجاوب وي چې اين باور شامل ټول کلی غلطه او داغه په دې ده غلط نه ده کپسیخ کلام کې لدې استعمال صحیح نه دی وایي بیم را اصلي ګمان کاړه आवाज استاد دې کار کړې چې بیم باندې اصلي ګمان تا بران او ورنن او ساری په هغې باندې آورید او مولانا عبد ال او مولانا عبد ال عبد الحدیث د پر انسان د دای پر صرف کې تمکنه دره مشترک د اورده تمکنه د مشارکاتو نه څرګنده ده دا چې لوګاری باندې پیټي کاردا اورده پیټي څرګنده پر لوګاری باندې پیټي واقعته پوري ده داخل کرده. او تحقیق او تحقیق ساده کې مونږه تقدر اقدام ولشتل چې څوک ورته مونږ سره نه ده هغه خبره غلطه ده اور ذہ حقیقت پر دلیل <سؤال> بندرت کہ جہاۓ ثویلی زیادہ سفارہ دے الحاق نہ پانہ مختی نار ہے اور ذہ حقیقت پر زیادت الحاق او ذہ کہ زیادت سفارہ دے الحاق قبل ثانیہ یمصل پانہ نارزی پیدا دعویہ ہے صاحب اصول اکبریہ ذکہ صاحب اصول اکبریہ اکثر کہ اغرا کی دوران زیادت قبل کا اكثری ذیجه باغی کی زیادت صفہ نامہ کړی نسبی انرژي څوړه غهرا لکه انرژي هر طوال دغه شان مختلف مثال ملي کړی ازمن حقائق څوړه د علم حقائق سره پیویلی ويونه خبره غلطه شوک زیادت صفاره د الحاق سره صفہ نامہ کیږي موصنف هغه مو درایل بیانوی موصنف ملحق ده ی ددار چې معنا الاف منا دا مدار د ال الحاف خ سرره ک می با سبب زی ک مزی که نما سبب د زیادت سره بر ن روبعی کارزن د روبار باکو کردي و معناقبخوا او نه معنا د قضلي د سووانا ع مع الح ما دواد معنی د مطلب نه پیدا نه کوله پیدا نه کیږي اته مانا د مطلب د هغه معنا په طبیعی ده نه ذاتی ده او غیر مانا په طبیعی کیږي هر کله ای مانا پیاپته شود هر کله چې دا دوه شرایط موجود شي یو به پرواز په وزن سره وکړي او په د مطلب د کلمه سره هغه معنا مستقیم شي نو در حق وجود نشه مسکون هر کله کومدارغو شرایط د تموجود کو نو په مر حق کې دلود د تمسکون کې شوبه ني شک نشته د ادم حق وچون میجین به واسني میصایع او وچون کلا میجین دا هم په وجود د تالید مسویل باندې دي ان چې یوه دې نه په یعنی کله میصایون کې کوژن باندې چی نو د امین په پتی زادې موسنيه <متنف> فوائده زميثيلون فوتن باندې شي مين به پکيزه ادراج نماده اصلي به هغه است كم او مش او جي رفي عجيلون فوتن باندې شي به را پته اعلاني ادلي شي موسنيه فوائده دغه مكينون دغه لفظ ضامن په و د مستغيلون جي غرض ديولي وو قاعده معينا دغه وزاوي وقائله معيني محققان للطرف او يوم معينه ومقرره قائدا له محققين للطرف كبرايه زياده فرق في دلاله الزياده هي حرف مناسبه المزيد فيه مناسبه المزيد فيه كلمه بماذا دفل اصلي ما ذكر بدلاله الزلالات الثلاثه ويوجد دلالات اخرى هغه مطابقی تزمونی التزامیدي کافی چې او دلالت باندې په سره دلالت کوي نوې مقتضیه زیادت قیمه داغه قاعده هم تقاضا لري زیادت د مې کوي د ثمرات کول او مسكين او تماس کنه نو دا هم په دې باندې دلالت کوي په شان چې د ثمرات کنه معنا سره مسكين کېدل او هغه ماده اصلي لري سکون چکهونه مرکیه حرکت نه کولایسته دا تمامه کنا ایستزامی تاور سره په چکهونه باندې دلالت کوي موږین اهم په چکهونه ذرا کداهه تمام د غمیم زائد ته او دا فارض الحاق راغلی پس ساده مولانا عبد العلی پشمیرت ک مولانا عبد النبی رحمت الله علیه عامره دلرا ازواب تسربل د تسربل نه به اصالتی می په یی سالک زمیم سره زمیم پکې اضیلیه د صحیخیت دا ویل او دا اوس په یی فائدہ کې څه خبره ذکر کړي نو په یی فائدہ دا خبره مؤلف کړي هو چې دا شافی ولا باب تفاعل او تفاعل دا له ملحقاتو نشمار کړي دا هم ملحد با تفاعل پکې هو دا خبره دا هغه نه دا طول سحسان و ازه ها غلطی دا اشمار کرده کده کده کده غلط شو بیده او دردار بابون ها ها ها ملحقات و دا, دا, كده كده دا, دا ملحقات بلکه درازم مطلق به هم غیوت البابون کده لکمکی جه تنگزی کرشو بیده نوائی فایده صاحب شافیه شافیه و الا تفاعل و وتفع... تفاعل را از ملحقات شمو دا دردار بابون ها ها ها ملحقات و اشمار کرده جمعی محققین تفتیه اونمو دا اول محقشين ده هغو خطاق <تصفيق> و ملده دا تداء خطاره بهمين كهتف همزه واجه اهاشا وليه ده همزه فاره واجه بيانه واجه ده هغو الحاق ده فاره دو شرائب و دو شرائب او الحاق بيوه و ده دو شرائب نو الحاق بنيه تفاعول و تفاعول او اقاتف و ديادت ده حربت رفو وضن دروباي والقردتل و ده هم شرق بك پا معانی او پا خواستو که اتحاد ده. در تفاول او در تفاول خاصیات زان لده او د تفاول خاصیات تغذان لده. و پده وجه دقا دو هم شرط در احاق پکنش ده پده وجه بانده. تفاول و تفاول با وزن روباعی گردی ده. وی هر سو چه تفاول او تفاول با وزن روباعی بانده گردی ده لیکن درین هر دو لیکن په دوارو بابونو کی خواست و نوانی زایده است. قوات او معاني ذاتي نتبذ بملحق بهي فنتبذ ترامل حق بهي بابتا فعلوكا فتمناط الحاق حسنا مشو نوع غير دارو مدار دارو دا الحاق ونمجلسو إحادا رامل حق بهي وصده برا فائده كمسنف غير خبره كي نبلي خبره كي بيان دذيره كي غير ده سلسي مجردونا ما سوا نوع شكم مسادير بي وده حقیقت ما پاک تاکې نه اول چې کومه پراخې ده حقيقه حرکت وکړي یو ثلاثي مجردو هغه ماتاکیل دي وده حقیقت فارض د قاعده نشته چې هغه بیر زیات شي و هغه یو خاص قاعده د اخیره فارانش ته چې په دې باندې کوم حرکت وای یو ثلاثي مجردو نماسوا ثلاثي مدتیي رباعي مجرد او مزيد دي وده حقیقت فارا مصنف یو قاعده ذکر کړي استاد نه هغه او اما وعا... ثانيه پای چې زموږ استاد وده غیر د ثلاتي مجردو د ما بعد ثاکینه اولنا ک کوم حرف راځي د حقیقه حرکت د یاداش او د سفاره یو قاعده بیانوله وای هغه د اپادله قاعده تاسو ته لیکم په دې قاعده چې هغه په پنج اول سورۃ طاره چې هر هغه ها مستر د غیر د ثلاتي مجردو دغه حریف په اخر کې تای زائد درعملي وي تای زائد او فاکر ميم مفتوح وي نو ما بعد ساکن اول نشه کوم حرف راضي هغه وي مفتوح لکفو فعلا فعلل او ملحقات دلی فعلل نو دې ټول بابونو کې اخر کې تای زائد راغلي مفاعلاتن کې اخر کې فادا نو ما بعد د ساکن اول نشه کوم حرف فكلمه مفتوحه ده ما باءت تاكني اول نتاكني اول فتي الف ده هين رك ساعه عين كلمه مفتوحه مفاعله ده مثلا ف فعلتونكي قلبتون كوره بتون دي بيقولوا كده خبره خدتولوا بونكي اخرك ساراغلي فكلمه مفتوحه ده ما باءت تاكني اول نتي كم حرف راضيها هغفتي همثله مفتوحه هي الصوره التاسعه لو عم الصوره دهره مره مصدر د دیر د صورتي مجردو کی ده حقی ده فاتلینه مفتوحه وی او فاتل می مفتوحه وی ما بعد د تاکی اول نه چې کوم حرف عادی هغوی تی ثغای مذموم وی لکباب تفعل تفاعل او تفعل او ده حقیها غاب الحقات کبل یتون بابونه کې اول کې ثارا غلیدا تفاعل تفعل دا شل تفعل او ما با د ترافه کلمه مفتوحه ده تفا ويقول باه انه کلمه با د تاکی اول لته کمره راغلی کده توس الف ده تاکی اول غین رستا راغلی عین غ پطور کی مزومه تفاول تفاول و او ده تفاعل چکم و تقاف ده ها قولو و دافتی حرکت و یم سرا غیم سرا پچداد چداه فار کلمینه مخ اومت تعکنبي باغ ت ساکنه اول نه بتري کمر الازية غ به مخصصول لبي تصي وله تسرري ته د پا لم نه مخک صاب نهخک ت راغلی ده او دغه نمتکنه ده اول ساکن نروو چې کمار الازي آنده یا سارا ده نهغا مصه ل تسرري ترجانکر صورت او استلورم سو رفتاره چې هر ح باغونه چې غ سلا مجرات لبي او په اول کې حمزه یوصل راغلی وي نو ما باڅه تا کې اورل نشي کوم حاله پرزي هغه باغ مبسوره وي لکه افتعال استنساء افتعال او غیره نو لې ټول باباونو کې اورل کې حمزه یوصل دا په دیواله او حالت نشي نور څه کوم حاله پرزي هغه په کې مبسوره وي په دې صورت باندي اعتراض دي چې افاعل او افعال ديوارو کې حمزه یوصل راغلی دا او سره دې چې ما باڅه تاکي اولنی کثرلش ته بلکی فصد ده یو فعل کی دغه اول کی همزه راغلي همزه یوتل ده او دغه فاء مسدد حرف صحایث کې دوه حرف دي نو د اولنی فصد کې هغه ساکنه ده او سره دې نه چې د دوهم فاء کې چې ده هغه مفتوح را په ارتفاع او ارتفاع او کبار نو لاغ بر چې کم بابون اول کی همزه یوتل راغلي ما با ته تاچین اول نه مربوطونه مصنف وايي دا افتعل او افتاعل دا له همځیو تل نه هم ندي بلکې دا په اصل کې د تفاعل او تفععل دي او په قاعده د افتال هر او افتاعل ورته باندې هغه دغه بغونه ته جوړ شي وي له هغه همځیو تل کې په حقیقت کې هغه ندي په دیواد کې افتعل لاغلي ما با ته تاچین اول نه مربوطه هغه لاغلي منځ روانه دا کله کوم بابونو په اول کې غیر د سرایتي مجرردونه چې کوم مصادر دي او د حقیقت په اول کې حمزه قطیرا بللایږي ما بعد د ساکنه اول نه به مکتوب وي لکه باب ایصال احترام او غیره کی نو دي کې حمزه قطیرا ما بعد د ساکنه اول <سؤال> نه ده هغه مکتوب دي دا صورتونه په مصادر د غیر د سرایتي مجرردونه کې هغه بیان شي چې خلاصته ده او بعد د ساکنه اول کې بیان کوله وس دغه خبره کار کله ما بعد د تاکینه اول نشه کوم حرف ده یصرف دغه را حرکت دی ولی بیان کومصنف وجه تیر لپاره ومصنف د غیر لپاره وجه بیانای کی وجه دا ده چې اکثر خلک هغه بلی کې غلطیږي باب مفاعله او مفاعله مناظره ده وای مناظره مناسبت ده وای مناسبت په دې باب د تاکینه اول نشه کوم حرف راځي په دې کې غلطی زیات کیږي په دې د دې لپاره 12 حوافاظه بیان کړل پایده تقریر فرمودل صاحب د دې پایدا حاضر سید محمد بریلی ځما استاد و سید محمد بریلی هغه پیر برای هغه برعزتي حركات مصادر د لپاره د ځب د حکات او د مصادر بغیر ثلاث مجردو پایده تقریر فرمودل یو قاعده هغه بیان کړل ای پانتان لویش تمیشو م سره فائدې د پا نکل هر مصدر غیر صورتي مجرد هر مصدر د غیر مجردو مجرد او کله د اخرش تا وشت چې خپل کې وي وا ص مفتوح بو او قت لمي مفتوح لي ما بار ساکيني اولش مفتوح باشه ما بار د تاکيني اول نبي مفتوح وي چون مفاعله کواب مفاعله او قعلل او ملتقات فعلا لا رباعي مجرد او ملتقات بدايه لا رباعي مجرد كي هذا هو ملتقات تي وهرمى سريم مشكور هم صورت دي او هره هذه كرشه مصدر يعني غير ده صورتي مجردو كي قبل قاي ان باشت كي دا فاكل مينى مس كتابا امنومي وقال مفتوح بوا او قاي مفتوح بي. ما بعد ساكن الاولش مزمون باشت نمابات تساكنه اول نبيسوي مضمون لكا باب تفاعول تفاعول و تفاعول ملحقات ده بي و اگر فا ساكن بوك دريم ده دريم ترسده لكا سا فا ساكن بي ما باب آن مكسور بجد نمابات ده غنب مكسور بي لك باب تصعيم ترسده تلورم ترسده و هر وصل در اقتدار ده اشتباشت هر هر مستركي فا اقتداركي همزي وصل بي معابدي تاکینی اولش مکسور باشه دمعابد تاکینی اول نوی مکسور وکای جناف استنصار و غیره کیتی استفعل و افعال دغه ماغه دغه و استفعل کی اول کی همزه وکل راغلی ترز دی دمعابد تاکیه اولنا اوا مکسور نه دی بلکی دی متنی په کیتی استفعل و استفعل ما قوال افعال و افعالنا فی تفاعل وتفاعل ان اذا ظهرت تعاليد تفاعل او تفاعل لذهبت فروعنا لدينا مع سوى اذا كانت حقيقه التفاعل والتفاعل باثله اصلي از ابواب همزه الوصل سته لا تترك الا ابواب همزه الوصل ال 7 ينظم صوره هر والذكر همزه الفتي اول اش باشن هر همزه ذات باول كي همزه معابدي <متحدث> تاکین اولش مفتوح هو نو معابدي تاکین اول نبه مفتوح وي چون کې صار دریم قاعده ور حرکت ضبط خبره کی کله معابدي تاکین اول ولې خاص کښې د دې قاعده کول ضروري پرغو په بیان نکړل دا وای دریم قاعده ور په حرکت پر دې کی وجه نه فارزه ضبط په حرکت معابری تاکیني اول تا معابری تاکین اول بالخصوص لنا فستر تغادر کہ خطا در تلاظول به همین حروف بیشتر از مردم واقع میشواس جخطا په تلاظول کی په دې حروف کې اکثره واقع کیږي اگر ما اکثر معاصبت و دیگر مصدر مفاعل اکثر وجا معاصبت یا نور مصادر دفاعل رافق استرایای پرکٹری دایای ترواي مناسبت مناظره او غیره و را فقطر اعتنام کو پڅې ترواي د سره په کارني ویشتنا څاور ژوندې ارم مفصل باندې خبره او تلخص په خپل باندې کې دا هغه سره تعلق وندہ قاعده د غیر د صورت مجرد او زائد کلمې سره حوا تعلق لري چې غیر د صورت کلمه باندې حرکت راځي یو دغره د صورت مجرد ده نو د صورت مجرد او حواین کلمې حرکت هغه سماعه په حقيقی مثال په تور وسه نصرا او کرومدي کلمه به په معلوم کې هسته دوی مضمون بوي کروم یقوم او ده شان نصرا یت اود سمعا او ضربا ضرب سمعا او ضربا درس او ضربا درس سمعا او فتحا في المضارع معلوم قيام كلمه نهاه ومفتوح بي سمع يسمع فتح او با حسب او ضربت مضارع معلوم قيام كلمه تبي مقصور بي يدرك او يحسب اذا قاعده غير الثلاثي مجرد او فارغ سلطی مجرد وه این کریمه مزارع معلوم کی هغه د سما تر تعلوق نلې یا مفتوح یا مفتور یا مضمون وې کی د سلطی مجرد ته یوه معلوم کی عین کریمه باندې حرکت وای و دې لپاره مصنف یو قاعده لیکل کی قاعده چې غیر د سلطی مجرد او دا هغه ماضی دی د فار کریمه مخکې تارابلې فاکل مین لمخ شرغلی تافا جراغلی نایب کلمہ بہ کو مضاری معلوم کی مفتوح ہے او گچتا د فاکل مین لمخ کی ثانوی نایب کلمہ بہ کو مضاری معلوم کی حغا مفصول دا اول نفر مثال لکا تفاعل و تفاعل و ثقات د تفاعل نپدی ذول کے واسط فاکل مین لمخ کی ثاراغلی دا, دا تقبل یتقبل دا کسان تقابل یا تقابلو تسربل یا تسربلو په دیتونو ټول کیا کې هغه تسربلو نو په دې ټول کې د افعال کلمې نه مخکې تار هغه د په دی وځه آینده مضارع معلومي مخصو او جکمو بابونو کې په تېری ماضی کې د افعال کلمې نه مخکې تانش تد نو په حقیقت دا معلوم کی بهای کریمه مخصو وي لکه دې نه ما چې واټ کومه هغه نو دی حواطو دا هغه یو څهونه چې په دې مزارع معلوم کیایم کلمه مفتوح راځي او ما ثوار دی چې کوم دي هغه مفتور راځي یستاں ترا یستاں ته او یا غشانت نو راځو دا قاعده درته بیانوی وړي قاعده کې خبره کړی دا د رچی دغه قاعده ترچا بیان کړی چې هر هغه په ماضی کې د پا کلمې نه مخ کې معین کلمه مزارع معلوم کی حرتوی مفتوح رہی و الا <سؤال> مفصور واژہ دا قطعت نیږي یا مفسور نو دا اوس په دره تا سربل یا تسربلو یاد واشه نور بابونو کې اعتراض داري چې عین کلمه خو په دې کې هغه مفتوح نه ده بلکه هغه ساکن ده د تسربله په وزن دی یا تا چا باندې تفاعل لاندې نو تسربله یا تسربلو یا تفاعللو ذنت عين كلمه غراذ و ساكينه ده او تاوي چاين كلمه بسيوي هغه با مفتوحه في تا فاطمه كلمه منقطاره غلوه استنثر استنتيو كده شنتر استفعلا يستفعلو دينا نوعه واو نور باونه رواخه لكذحرج يذحرجوا وقر با المجرد دا دغ ح عين كلمه مدا داخو ساكينه ده دا مكسوره نه ده او تاوي چاين كلمه بكتي مكسوره دا هغه نه دا چې زه هم مراد دایم کلمینه هغه لام الاول یا هغه حرف دې چې کوزې د لام اول باندې او دا لام اول نه هغه تعبیر فعن کریم سره وکړو لکه څنګه چې د اایم کلیما ما قبل اخر واقعه دې دغه شان لام هم ما قبل اخر واقعه نو مراد دایم کلیما هغه سره دغه د اایم کلیمین مراد او لام کلیما په دغه اوله سوره کې مفتوح او په نوره هغه سره مکسور مو نو قاعده اصل کیدات په تا بي بي. بي. هو چې هر هغه فعل ماضی چې معقبل دفانې ښه راغلي نو مزارې معلوم کې لري معقبل اخر مفتوک وي او کتر تا دفات لې یې مخې تانوي راغلي نو معقبل اخر به څه وي نو په صورت کېbeta یا تیر از څنګه راځي دا وایي پایله وړاندېږي چې حرکت دائم مزارې معلوم فائدې دا پاره ده چې د حرکت دائم د مزارې معلوم د ابواب غیر ثلاثي مجر او بغير رسلاتي مجرده فيه اقادر مالذي تاقبله فا باشد كمالذي تاقر مستدفاع رابليه نعين مزاري ممسور فا عدود نعين ده مزاري معلوم ممسور فيه وإن لا ممسور او كشرط هذا فانا مستدفاع رابليه جبه ممسور فيه, فيه. دا الرباعي وملتقات كله آن فرباعي او فدول ملتقات لها بيك لا من اول دا همها دفل اتعال دا لا من اول وهل حرفك بجاء آم باشر؟ أو هل حرفك بذيذ الله أول باندي بحكم يعين لا رأس؟ لا دا حكم لا يكلمين لديه ودى الربعي والتفاعول وتفاعول وتفاعل نوم الضحة تطيرا في فتفاعول تفاعول وتفاعل لكي ودى الملحقات تشعركم وملحقات لتفاعل ما قبل أخذ المزاري المعلوم مفتوح باشر ما قبل أخذ المزاري المعلوم الغاب مفتوح باشر و ده جملا او عبد ديجا مكسور او فنور رفول بعبونك بسيه مكسور بو بي بعب السيون ده ترفي معمود ومنوصل ومنضعب احسن بيه مراد خارق سكا يو بازت